Kilencedik fejezet. A két űrhadsereg úgy lebegett közvetlen lőtávolságban egymás mellett, mint egy más időben és másik galaxisban az ütközetre készülő tengeri hajó. Hősies, egykor öngyilkos manőverek fémjelezték ezt a napot. Egy égő felkelő cirkáló, amelyen egyre terjedtek a robbanások, egyenesen belerohant egy birodalmi csillagrombolóba, mielőtt teljesen szétrobbant. És a csillagrombolót is magával rántotta. Robbanó anyaggal megrakott teherhajókat állítottak ütköző pályára a repülő erődökkel. A legénység elhagyta a hajókat, melyek sorsa legjobb esetben is kétséges volt. Landó, Vegs, Kékvezér és a Zöld Kötelég bevágtak, hogy elintézzék az egyik legnagyobb rombolót, a birodalmi központi kommunikációs hajóját. Már harcképtelenné tették. A felkelő cirkálók telitalálatai ócskán megrongálták, de sérülései kiavíthatók voltak, ezért a felkelőknek addig kellett lecsapniuk rá, amíg sebeit nyalogatja. Landó egysége mély repülésben haladt, szinte a felszínt súrolva, ezzel megakadályozták, hogy a romboló használhassa nagyobb bágyúit. Azon kívül nem is vehették őket észre, Míg csak közvetlen látótávolságban nem értek. – Fokozzátok az energiát az előső elhárító pajzsokon! – mondta a Landó. – Bevágunk! – Jövök utánad! – felelte Vegy. Kötelék! – Alakzatba! Nagysebességű zuhanó repülésbe mentek át, merülegesen a birodalmi hajó tengelyére függőleges zuhanás közben nehéz eltalálni őket. Ötven lábnyira a felszintő 90 fokos fordulatot tettek, és a kékes szürke hajó test mentén szágoldottak tovább, miközben minden nyilásból lézertű záporozott rájuk. Az első támadást a fő ellen vezessük, javasolt a Landó. Megyek utánad, felelt a zöld szárny. Pozícióra állok. Vigyázzatok az orrütegekre, figyelmeztetett kék vezér. Erős tűzzóna van odalent. Vonalban vagyok. A torony baloldala erősen sérült, jegyezte meg Wedge. Összpontosítsatok arra a területre. Egyetértek. Zöld szárnyat találat érte. Csökken az energiám! Vont ki magad, füstölsz! Zöld szárny lefelé fordult, mintha rakétán ülne, és belevágódott a romboló előső ütegeibe. A hajó orrát hatalmas robbanások rázták meg. – Kösz! – mondta kék vezér nyugodtan a fellobbanásoknak. – Most átmehetünk! – ordított fel Vegs. – Vágjatok át! A meghajtó reaktorok pont a terkikötő alatt vannak. – Utánam! – kiáltott a landó és olyan éles kanyart vett, hogy a reaktor kezelő személyzete rémülten hőkölt hátra. Vegy és Kékvezér követte. Teljes erővel száguldottak. Teli találat! ordította Landó. Vigyáz, jön! Ránst fel, ránst fel! Hirtelen erősen felrántották a gépeket, és a romboló egyre növekvő robbanások sorozatává vált. Végül már csak olyannak látszott, mint egy kis csillag. Kékvezért elkapta a lökés hullám, és iszonyatos erővel nekivágta egy kisebb birodalmi hajónak, amely ugyancsak felrobbant. Veggy és Landó megmenekült. A felkelők parancsnoki hajóján füst és kiáltozás töltötte meg a levegőt. Akbar elérte rádion Karissziánt. – A térzavarás megszűnt. Már látjuk a pajzsot. – Még megvan? – kérdezte kétségbeesett várakozással Landó. – Attól tartok, igen. – Úgy tűnik szólótábornok egységének nem sikerült. – Míg szét nem lövik az utolsó hajónkat, addig van remény – felelte Landó. Han nem valhat kudarcot. Lehetetlen, hiszen le kell még pufantani ezt az átkozott halácsillagot. A halácsillagon Lúk szinte eszméletét vesztette a császár villámainak folyamatos a stromától. Gyengülő öntudattal kínlódott, olyan tehetetlenség vett erőt rajta, mintha kiszívták volna legbelső ényjét. Már semmiben nem reménykedett, csak hogy átengedje magát a semminek, ami felé sodródott. A császár rámosolygott az elgyengült ifjú zsedire, Véder pedig feltápászkodott ura mellett. Éfiú baland! recsekte pálpatin lúknak. Csak most, mikor itt a vég, fogott föl. A te gyerekes képességei nem sokat érnek a sötét oldal erejével szemben. Értetlenségedért meg kell fizetned, most pedig, ifjú Skywalker, megfizeted a teljes árat. Meghalsz! Eszelősen nevetett, és az újaiból áradó villámok intenzitása tovább erősödött. Luke nem is hitte, hogy ez lehetséges. A teremben sivító hangok, a villanások vakító fénye szinte elviselhetetlen volt. Luke teste elbágyat, megbénult összeroskat. Már mozdulni sem tudott. Végül teljesen élettelennek tűnt. A császár gonoszul sziszeget. Ebben a pillanatban Véder felugrott, hátulról megragadta a császárt, és Pálpatin felső karját a testéhez szorította. Az összeomlott Véder némán hevert az utolsó percekben, minden ideg szállát erre az egyetlen végső tetre koncentrálva, az egyedüli lehetséges akcióra. A hibázik vége van. Nem törődve a fájdalommal, nem törődve szégyenével és gyengeségével, nem törődve a fejében zúgó csonttörő lármával, vakon és kizárólag saját akaratára összpontosított, az akaratra, hogy legyőzze a császárban testetöltött gonoszt. Pál Patin vergődött véder könyörtelen szorításában, keze egyre lövelte a pusztító energia villámait minden irányban. A vad a villám keresztülsűvített a termen, és eltalálta Védert. A fekete lovag ismét elesett, sisakjából elektromosság áramlott szikrázva, köpenyén állt a testébe. Véder a híd közepére tántorgott terhével a fekete mélység fölé, amely az energiaközpontig nyúlt. Magasan a feje fölé emelte az üvöltöző zsarnokot, és egy végső erőfeszítéssel ledobta a mélybe. Pálpatinteste este még mindig sugarakat szórva pörgött a mélybe, zuhanás közben ide-oda verődve az akna falám. Végül eltűnt. Néhány másodperc múlva távoli robbanás hallatszott a mélyből. Az aknából szérroham tört a trónterembe. A szél belekapott véder köpenyébe, amint az akna felé tántorgott, ahol összerogyott, követni akarta urát a halálba. Lúk azonban odakúszott apja mellé, és elhúzta a fekete lovagot a mélység pereméről a biztonságba. Egymásba kapaszkodva feküdtek a padlón, túl gyengén, hogy mozduljanak, túl megrendülten, hogy szóljanak. Az Endoron, a bunker mélyén a birodalmi kezelők a főképernyőn figyelték a kínzajló Evok háborút. A statikus zörej zavarta ugyan a képet, de látszott, hogy a küzdelem csillapodik. Legfőbb ideje, hiszen kezdettől fogva azt mondták nekik, hogy ezt a holdat ártalmatlan, békés lények lakják. Az avarás erősödött, talán egy újabb antenna sérült meg a harcban, mikor hirtelen egy lépegető pilótája jelent meg a képernyőn, és izgatottan integetett. Vége van parancsnok! A felkelők megfutamodtak, és a medvelényekkel együtt elmenekültek. Erősítést kérünk, hogy folytathassuk az üldözésüket. A bunker személyzete újongott. A pajzs biztonságban van. Nyissák ki a főbejáratot, küldjenek ki három szakaszt segíteni. A bunker ajtaja kinyílt, a birodalmi osztagok kirohantak és azon vették észre magukat, hogy felkelők és elfokok veszik kerülőket, rongyosan véresen. A birodalmi osztagok harc nélkül megadták magukat. háni Csubi és még ember berohantak a bunkerba robbanó anyaggal. Az időzített szerkezeteket tizenegy stratégiai ponton helyezték el az energiagenerátor körül, majd amilyen gyorsan csak tudtak, kirohantak. Leila, akinek még mindig nagyon fájt a sebe, a távolabbi bokrok biztonságos rejtekében feküdt. Utasításokat kiáltott az evokoknak, hogy gyűjtsék fogjaikat a tisztás távolabbi végébe, messze a bunkertől, amikor Han és Csubi kizudultak és fedezékbe rohantak. A következő pillanatban a bunker a levegőbe repült. Látványos tűzi játék volt. Robbanás, robbanás után száz lábnyi magas tűzfalak emelkedtek a levegőbe, olyan lökés hullámot okozva, amely minden élő lényt ledöntött a lábáról, és a tisztást övező bozótba vágott. A bunker megsemmisült. Egy kapitány rohant Agbar admirálishoz, a hangja remegett. Uram, a halálcsillag körüli pajzs elvesztett energiáját. Ágbár a képernyőre pillantott. Az elektronikusan gerjesztett háló eltűnt. A hold és a halálcsillag most védtelenül lebegett a fekete üres térben. – Sikerült nekik! – suttogt Ágbár. Az adóvevőhöz rohant és beleordított a több frekvenciás háború csatornába. A vadászok induljanak a halálcsillag központi reaktora ellen. Az elhárító pajzsot leromboltuk. Ismétlem, az elhárító pajzsot leromboltuk. Rögtön utána a lándú hangja hallatszott. Értettem, úton vagyunk. Vörös kötelék, arany kötelék, kék szakasz. Minden vadász utánam. Ez az, hanfiam, most éljövök. A falkon a halálcsillag felszíne felé rohant. Nyomában a felkelő vadászok serege, mögöttük pedig a tíj vadászok szétzilált, de még mindig népes hada. Közben három felkelő csillagcirkáló a hatalmas birodalmi szupercsillagromboló felé indult, véderzászlós hajója felé, amely szemlátomást irányítási nehézségekkel küzdött. Landó és az X-szárnyúak első hulláma a halálcsillag befejezetlen oldala felé fordult, alacsonyan suhantak el a Kész oldal ívelt felszíne fölött. Maradjatok lent, amíg eljutunk a befejezetlen oldalig, mondta szakaszának vegy, Senkinek nem kellett mondani. Ellenséges vadászraj közeledik. Kék szárny, szólította Landó. Menj és szakaszoddal zavard el a tíj vadászokat. Megteszem, ami tőlem telik. A zavarást észlelek. A halálcsilag zavarja az adást, azt hiszem. Tíz nulla felől újabb vadászok. Ott a híd, kiáltotta Landó. Keressétek a központi reaktoraknát. Élesen befordult a befejezetlen oldalra, és kanyarogni kezdett a magasban nyúló álványok, félig megépült tornyok, útvesztőszerű csatornák, ideiglenes álványzatok, szétszórt fényszórók között. Itt még nem voltak kiépítve a légelhárító berendezések, csak az elhárító pajzs védelmében bíztak. Ezért a felkelők számára a legfőbb veszélyforrást a fizikai akadályok jelentették. Maguk az építmények és a tívadászok a sarkukban. Látom az energiacsatorna rendszert, jelezte Vegs. Rámegyek? Látom én is, helyeselt Landó. Itt nem működik semmi. Nem lesz könnyű. Át egy torony fölött, egy híd alatt, és hirtelen csúcssebességgel repültek egy mély akna belsejében, amely éppen, hogy elég széles volt három vadásznak, szárny-szárny mellett. A kanyargós akna fala lyukacsos volt, egész hosszában ezernyi szállítóakne és alagút. Elágazások és jákutca-barlangok váltakoztak, ráadásul rengeteg kiálló akadály nehezítette a haladást az aknában. Hatalmas gépezetek, szerkezeti elemek, energiavezetékek, kiálló lépcsők, félig kész válaszfalak, halomba hordott törmelék. Vagy húsz felkelő vadász fordult be az első hullámban az energiaaknába, a nyomukban kétszer annyi ti Két x-szárnyú már is odaveszett, neki mentek egy toronydarunak hogy kitérjenek a lézer tűz első sorozat elől. A hajsza folytatódott. Hová megyünk, aranyvezér? kiáltotta Veggy jókedvűen. Egy lézer sugár eltalálta fölötte az aknafalát, és szikre első zúdult az ablakára. Ragadj a legerősebb energiaforrásra! javasoltalandó. Az lehet a generátor. Vörös szárny, készülj fel, elég hamar kiérhetünk az űrbe. Gyorsan egyes és kettes sorba szakadoztak, mert feltűnt, hogy az aknát nem csak oldalnyílások és kinyúló akadályok tarkítják, hanem minden kanyarnál tovább szűkül. A tívadászok eltaláltak egy újabb felkelőt, amely lángolva robbant fel. Egy másik tívadász nekiütközött egy kiálló szerkezetnek, és ugyanúgy járt. Egy nagyobb akadályt látok előttünk a képernyőn, jelentette Belando. Most láttam meg én is, megcsinálod? Lesz ott egy keskeny nyílás. A nyílás valóban szűk volt. Az akadály az alagút háromnegyedét elzáró fűtőfal volt, amely benyúlt az aknába, és vele egy szinten kis helységet alkotott. Landónak 360 fokos szögben kellett megfordítani a falkont, közben emelkedett, zuhan gyorsított. Szerencsére az X és az Y szárnyúak jóval kisebbek voltak. Ketten a lenti oldalon még se tudtak átjutni. A kisebb tívadászok közelebb nyomultak. A képernyőket hirtelen fehér szemcsék homályosították el. – Kiment a képcső? – kiáltotta Vegy. Lassíts! – figyelmeztette Landó. – Valami energiakisülés okozta az avart. Kapcsolj vizuális megfigyelésre! – Ilyen sebességnél értelmetlen! – Szinte vakon kell repülnünk! – Két megvakult szárnyú ismét a falnak vágódott, ahogy az alagút tovább szűkült. Egy harmadikat szétlődtek a közeledő birodalmi vadászok. – Zöld vezér! – kiáltott Alándó. – Tessék, aranyvezér! Szakadj le és irány vissza a felszínre! – Otthon egy! Épp most kért egy vadászt, és talán elvonod róluk némileg a tüzet! Zöld vezér! – és egysége kivált a kötelékből, visszafordult az energia és a cirkáló csata felé indult. Egy tívadász folyamatosan tüzelve követte. A rádióban ágbár hangja szólalt meg. A halál csillag elfordul a flottától, úgy tűnik, új pozíciót vesz fel, hogy megsemmisítse az endort. Mennyi idő alatt áll rá a pozícióra? kérdezte Landó. 0,3. – Az nagyon kevés. Kifutunk az időből. – A beszélgetésbe vegyszólt bele. És az aknából is kifutunk. Ebben a pillanatban a Falcon átsúszott egy még szűkebb nyíláson. Ezúttal megsérült a segédhajtó műve. – Ez jó közel volt – moromogta Káriszián. – Gzidrnzi – bólintott a másodpilóta. Ákbár vadul merett ki a megfigyelő ablakon. A szuper csillagromboló fedélzetét nézte mindössze néhány mérföldnyi távolságból. Egész tattyát tűz árasztotta el, és a birodalmi hadihajó veszedelmesen jobbra dőlt. – Kilöttük az orpajzsait, – mondta a rádiobákbár. – Tűzeljetek a hídra! Lentről a halálcsillag felől zöld vezér csapata suhant elő. – Örülök, hogy segíthetek! Otthon egy! – kiáltott a zöld vezér. Lőjük a... Proton torpedókkal, javasolt a zöld szárny. A hidat találat érte, a becsapódást színpompás látványosság követte. Gyors láncreakció indult be, az óriási romboló középső harmadán az egyik energiágységtől a másikig robbanások vakító szivárványalobbant. A hajó derékszögben meghajlott, és mint valami forgókerék a halálcsillag felé kezdett pörögni. Az első robbanás a hídon zöld vezért is elsodorta. Irányítatlanul száguldott tovább, és letarolt további tíz vadászt, két cirkálót és egy irányító hajót. Közben a lángoló hatalmas tömeg a halácsillag oldalához vágódott. A heves ütközés megrázta a harcbázist, robbanásokat és viharokat idézve elő a belsejében, a reaktorrendszerekben, a robbanó anyagraktárakban és a csarnokokban. A halálcsillag első ízben ingott meg. Az ütközés a felrobbanó rombolóval csak a kezdet volt. Ezután egymás után mentek tönkre a különféle rendszerek, kiolvadtak a reaktorok, amitől viszont a személyzet pánikba esett, ott őrhelyét, újabb működési zavarokat és általános felfordulást okozva. Mindenütt füst terjengett, hatalmas moraj hallatszott egyszerre mindenfelől. Az emberek rohangáltak és ordítoztak. Elektromos tüzek villantak, gőzrobbanások keletkeztek. A kabinokból elszökött a nyomás, megszakadtak az irányítási kapcsolatok, tetejébe még a felkelő cirkálók folyamatos bombázása. Megszimatolták az ellenség rémületét, csak fokozta a már általános hisztériát. Mert a császár halott volt. Megszűnt a központi hatalmas gonosz, amely a birodalom összetartó ereje volt, és ha a sötét oldal ilyen kusza, ilyen irányítatlan, az ide vezett. Fejetlenség, kétségbeesés, nyirkos félelem. Az űrzavar kellős közepén Luke valahogy eljutott a központi kikötődokba. Apja hatalmas, mozdulatlan testét igyekezett egy birodalmi hajó felé vonszolni. Félúton elfogyott az ereje, és összeragyott a megerőltetéstől. Lassan újra felkelt. Mint egy automata, felrángatta apja testét a vállára, és az egyik még ott maradt hajó felé támolygott. Luke letette apját a földre, és még egyszer utoljára erőt gyűjtött, de a robbanások egyre hevesebbek lettek körülöttük. Az oszlopok között szikrák sziszegtek, az egyik fal eldőlt, és a tátongó hasadékból füst A padló remegett. Véder közelebb intette lúkod. Lúk, segíts levenni ezt a maszkot. Lúk megrázta a fejét. Meghalsz. A fekete lovak hangja gyenge volt. Azt már semmi sem akadályozhatja meg. Csak egyszer hadd nézzek szembe veled. Hadd lássalak saját szememmel. Luke félt. Nem mert apjára nézni, Milyen is valójában. Nem merte megnézni, Milyen az az ember, aki ilyen sötét lett. Ugyanaz az ember, aki Luke-ot és Leila-t nemzette. Félt megismerni azt az Anakin Skywalker-t, Aki Darth Vader belsejében élt. Vader is félt attól, hogy fia meglátja, Attól, hogy leveszi ezt a páncélmaszkot, amely oly sokáig volt közöttük. Húsz éve csak ez a fekete páncél tartotta életben. Ez volt a hangja, a lélegzése és a láthatatlansága. Védelem minden emberi kapcsolat ellen. De most leveszi, mert látni akarja a fiát, mielőtt meghal. Együtt távolították el a súlyos sisakot Véder fejéről. A maszk belső oldalán bonyolult légzőberendezést kellett kibogozni, a hátulján pedig a beszédmodulátort és a képernyőt kellett az energiaegységtől elválasztani. De mikor végül a maszk lent volt, és félredobták, Luke meglátta apja arcát. Egy öreg ember szomorú, szelíd arca volt. Kopasz és szörtelen. Feje a tarkójáig hatalmas hely húzódott, végig a fején mélyen ülő, fénytelen, sötét szemek, duzzadt és fehér bőr, hiszen két évtizede nem látott napfényt. Az öreg ember halványan elmosolyodott, szemében köncsillogott. Egy pillanatig nagyon hasonlított benne. Sokat mondó arc volt, Luke sosem fogja elfelejteni. Elsősorban sajnálkozást látott rajta, és szégyenkezést. Látszott, hogy emlékek suhannak át rajta szép idők emlékei, és rémület, és szeretet is. Ez az arc egy emberöltő óta nem érintkezett a világgal, amióta lúk élt. Látta, hogy a ráncos orjukak megrándulnak, ahogy először próbálják megérezni a szagokat, Látta, hogy a fej észrevétlenül félre billen és fülel, most először elektronikus hangerősítő nélkül. Lúkon lelki suhant hogy semmi más nem hallatszik most, csak a robbanások és az egyedüli szag, az elektromos tüzek átható bűze. Mégis valami volt. Kézzel fogható közvetlen. Látta, hogy az öreg szemek rászegeződnek. Lúkarcán könnyek folytak végig, ráhullottak kapja ajkára. Apja elmosolyodott az íztől. Ez az arc húsz éve nem látta önmagát. Véder látta, hogy fia sír, és tudta, hogy ez csak a rémülettől lehet, melyet arcának látványa okoz. Véderre egyszerre tört rá minden szenvedése. A bűnei miatt érzett gyötrelem, amelyet most még undorítónak gondolt látványával is tetéz. Erről viszont eszébe jutott, hogyan nézett ki egykor, félelmetes és hatalmas, élesen összehúzott szemöldökkel, amely legyőzhetetlenséget sugalt, és amitől egész életében hunyorogva nézett. Igen, így nézett ki egykor. Ez az emlék újabb emlékek hullámát sodorta magával. Az otthon és a testvériség emlékeit, szeretet feleségét, a mélységes űr szabadságát, Ovánt. Obi van a barátja, és hogy megváltozott ez a barátság? Megváltozott nem is tudta, hogyan, de tény, hogy megfertőzte valami alattomos vírus, üszkösödni kezdett, míg nem, de elég, nem kívánta ezeket az emlékeket, most nem. Olvat láva emléke, amely végig a hátán. Nem. A gödörből ez a fiú húzta ki, itt, most, ezzel a tettével. Ez a fiú jó. A fiú jó, és a fiú belőle származik, ezért benne is kell lenni valami jónak. Ismét rámosolygott a fiára, és most először érezte, hogy szereti. És most, sok hosszú év után először önmagát is szerette. Hirtelen valami illatot érzett, orjukai kitágultak, és újra szimatolt. Vadvirágok, igen, ez az. Éppen nyílnak, tavasz lehet. És menj felemelte fejét, fülét hegyezte. Igen, tavaszi vihar, a tavaszi eső előjele. Igen, egy esőcseppet érzett az ajkán. Lenyalta a jó ízű cseppet, de nem édes víz volt, hanem sós, könycsepp volt. Megint lúkra szegezte tekintetét, és látta, hogy fia sír. Igen, ez volt az. Fiának bánatát ízlelte, amiért olyan ijesztően festett, mert olyan rémisztő volt. Meg akarta magyarázni Lúknak, azt akarta, hogy Lúk tudja, hogy valójában nem ilyen csúf, belül nem, egyáltalán nem. Könyörgők is mosolyjal megrázta a fejét, ellensúlyozva a rút szörnyet, akit Ragyogó lények vagyunk, Lúk, nem ez a durva anyag. Lúk is megrázta a fejét, hogy elmondja apjának, igaza van, hogy eloszlassa az öreg ember szégyenkezését, hogy megmondja, most már semmi sem számít, hogy elmondjon neki mindent, de nem tudod beszélni. Véder ismét megszólalt, még gyengébben, alig halhatóan. Menj, fiam, hagyj itt engem. Erre lúk megtalálta hangját. Nem, velem jössz, nem hagylak itt, meg akarlak menteni. Már megtetted, Lúk, suttogta. Hirtelen azt kívánta, hogy láthassa Jodát, megköszöni az öreg Jedinek a tanítást, amit Lúknak adott, de talán hamarosan ott lesz Jodánál örökettségben az erővel és Obivannal. Nem hagylaki ki tapám, tiltakozott Lúk. A kikötődokkot heves robbanások rázták meg, egy egész falomlott szét szilánkokra hasítva ketté vált a mennyezet. Kék sugár lövelt ki egy közeli gázcsőből. Közvetlenül alatta olvadni kezdett a padló. Véder magához húzta lúkot, és a fülébe beszélt. Lúk, neked volt igazad, és igaz volt, amit rólam mondták. Mondd meg a húgodnak, igazad volt. Azzal lehunta a szemét. Anakin Skywalker meghalt. A kikötő hátsó részét félelmetes robbanás borította el, és földhöz vágta lúkot. Lassan újra feltápászkodott, és, mint valami gép, az egyik utolsó ott maradt hajóhoz szorgott. A Millennium Falcon folytatta kanyargószáguldását az energiacsatornák labirintusában, és egyre közelebb jutott a hatalmas gömb, a központi reaktor középpontjához. A felkelő cirkálók folyamatosan bombázták a halálcsillag védtelen oldalát, minden találat megremektette az óriási harcállomást és újabb katasztrofális eredményeket okozott a belsejében. Csergerodt parancsnok tűnődve üldögélt a halálcsillag vezérlőtermében és figyelte, ahogy körülötte minden összeomlik. Legénységének fele meghalt, megsebesült vagy elmenekült, hogy horreméltek menedéket, nem volt világos. Inkább őrültség volt. A többiek céltalanul lézengtek, vagy az ellenséges hajókat szidalmazták, vagy össze-vissza lövöldöztek fegyvereikkel, vagy parancsokat ordítottak, vagy kétségbe esetten dolgoztak valamin, mintha az megmenthetné őket. Vagy, mint Gergerod, egyszerűen csak tűnődtek. Nem tudta elképzelni, mit csinált rosszul. Türelmes volt, lojális, okos, kemény. A legnagyobb harcbázis parancsnoka volt, amit valahely építettek, vagy legalábbis majdnem felépítettek. Vadul gyűlölte most ezt a felkelő szövetséget egy gyerek haragjával. Valaha szerette, mikor a szövetség kisgyerek volt, akit meg tudott félemlíteni. Felingerelt állatkölyök, amelyet kínozhatott. De a gyerek felnőtt, és megtanult hatékonyan harcolni. Lerázta a bilincseit. gyer most gyűlölte. Most már nem sokat tehet. Kivéve persze, hogy elpusztítja az endort, ezt még megtehette. Apróság csupán tulajdonképpen csak jelképes tett. Megsemmisíteni valamit, ami él és zöld, értelmetlenül és galádul, Semmi másért, csak a pusztítás öröméért. Kistett, de csodálatos gyönyört okoz. Egy szár segéd rohant oda. A felkelő flotta közeledik, uram. Összpontosítsák a tüzet arra a szektorra, felelte szórakozottam. A szemközti falon lángra lobbant egy konzol. A vadászok kitérnek a védelmi rendszerünk elől odafent, parancsnok. Nem kellene... Árasszák el a 304-es és 138-as szektort. Ez majd lelassítja őket. Felhúzott szemöldökkel nézte a szársegédet. A szársegéd ebben nem sok értelmet látott, és kételkedett, hogy a parancsnok felfogja a helyzetet. De uram! Mi a rotációs tényező, hogy az Endorhold lőtávolba kerüljön? A szársegéd a kompjútermonitorját tanulmányozta. 0,2 a hold célpontig, uram. Parancsnoka a flotta, gyorsítsák a rotációt, míg a hold lőtávolba kerül, és ha a adok, tüzeljenek. Igen, uram. A szársegéd végigzongorázott egy kapcsolósort. A forgás gyorsul, uram. 0,1 a célpontig, uram. 60 másodperc a lőtávolságig, uram. Ég önnel, uram. A szársegéd tisztelgett, és az... Elsütő szerkezetet Gyergeroth kezébe nyomta, miközben újabb robbanás rázta meg a vezérlőtermet, majd kirohant az ajtó. Gyergeroth hidegen mosolygott a képernyőre. Az Endor kezdett kilépni a halálcsillag árnyékából. Játszogatott a kezében a robbantó kapcsolóval. 0,05 a célpontig. A szomszéd szobában sikolyok hangzottak. Harminc másodperc a tüzelésig. Landó rárepült a reaktor belső aknájára. Már csak hárman maradtak. Vegy közvetlenül előtte repült, zöld szárny pedig szorosan mögötte. Néhány tívadász még mindig a nyomukban. Ezek a központi folyosók alig két repülőnyi szélesek voltak, és annál a sebességnél, amelyen Landó haladt, minden öt tíz másodpercben élesen kanyarodott. Egy birodalmi vadász a falnak ütközve felrobbant, egy másik lelőtte zöld szárnyat. Már csak ketten voltak. Landó hátsó tüzérei távol tartották a megmaradt tívadászokat a keskeny alagútban, míg végre feltűnt a központi reaktor. Ilyen döbbenetesen nagy reaktort még sosem láttak. – Túl nagy aranyvezér! – kiáltotta a veggy. A... Proton torpedóim be se horpaszják. Menj az energia az éjszaki toronynál, utasította Landó. A főreaktort bízd rám. Vannak vibrációs levedékeink, azok áttörhetik. Ha egyszer viszont kilőttem őket, nem sok időnk maradt, hogy kiússunk innen. Már úton vagyok, jelentette Vegy. Koréliai csatakiáltással kilőtte torpedóit, és mindkét oldalát, Eltalálta az éjszaki tornyot, aztán éles kanyart tett, és gyorsított. A falkon három veszélyes másodperccel tovább várt, majd hatalmas dübörgéssel kiengedte vibrációs lövedékeit. Egy másodpercig a felvillanás túl erős volt, semmogy láthassák, mi történik. Aztán a központi reaktor kezdett szétesni. Teli találat! bömbölte Landó. – Most jön a neheze! Az akna már kezdett beomlani fölötte olyan hatást keltve, mint egy alagút. A falkon átmanőverezett a kanyargós kiáraton, lángfalakon, ingó folyosókon suhant át, mindig csak éppen egy kicsivel a terjedő robbanások lánca előtt. majd majdnem fénysebességgel száguldott ki az építményből. Az Endor felüli oldalon bukkant elő, kiröppent a szabadűrbe, és szelíd leírva lassított, hogy visszatérjen a biztonságot nyújtó holdra. Egy másodperccel később Blue egy alig irányítható birodalmi hajóban kimenekült a kikötődokból, éppen amikor az a szektor teljesen összeomlott. Az ő imbolygó hajója is a közeli menedék felé igyekezett és végül, mintha csak a robbanás lángei köpnék ki magukból, a fákon száguldott az Endor felé, mindössze néhány pillanattal előbb, hogy a halálcsillag vakító fényjel fellobbant, mint egy dühöngő szupernova. Hán éppen Leila sebesült karját kötözte egy páfrányos völgyben, mikor a halálcsillag felrobbant. Mindenki felkapta a fejét, akárhol is volt. Evokok, elfogott rohamosztagosok, felkelő csapatok. Az önposztítás végső féktelen lobbanása fehéren izzott az esti égbolton. A felkelők újjongtak. Leila megérintette Han arcát. Han odahajolt, és megcsókolta. Majd visszaült, és látta, hogy a lánya csillagos égre szegezi tekintetét. Hé! bökte oldalba szóló. – Fogadok, hogy lúk kijutott abból az izéből, mielőtt felrobbant. – Leila bólintott. Igen. – Érzem. Bátyának élő jelenléte az erőútjá megérintette. Kinyúlt, hogy válaszoljon az érintésre, hogy megnyugtassa lúkot, jól van. Minden jól van. Hán nagy szeretettel nézett rá, különös szeretettel, mert különös nő volt. Nem címe, hanem szíve jogán hercegnő. Kitartása elképesztette. Olyan könnyen viselte el a szenvedéseket. Ő egykor, ha valamit akart, önmagának akarta. Most mindent Lejlának akart, mindent neki, és látta, hogy most egy valamit akar nagyon, lúkot. Nagyon aggó cérte, igaz? A lány az égre nézve bólintott. Él, lúk, él, és a másik, a sötét, halott. Ide figyelj, folytatta Hán, megértelek. Ha visszajön, nem állok az utatokba. Lejra ránézett, csak most eszmélt rá, hogy két malomban őrőlnek. Miről beszélsz? kérdezte. Aztán rájött, miről beszél. Ó, nem, nevetett fel. Egyáltalán nem erről van szó. Luka bátyám! Hán először elképett, aztán zavarba jött, végül fellelkesült. Most már minden csodálatos, a lehető legcsodálatosabb. A karjába vette lejlát átölelte, és vigyázva sebesült karjára hozzásimult az égő csillag halványuló fényében. Lúk az eredeti tisztáson állt, egy nagy farakás előtt. A halom tetején mozdulatlanul feküdt Darth Vader köpenybe burkolt, élettelen este. Lúk egy fákját érintett a mágjához. Amikor a lángok elborították a holttestet, a maszk légzű gomolygott elő, mint valami fekete szellem, amely végre kiszabadul. Lúk mély bánattal bámulta a lángokat. Némán vett végső búcsút. Egyedül csak ő hitt abban, hogy apjában él az emberség parányi szikrája. Most ez a szikra a lángokkal elszállt az éjszakába. Lúk követte szemével az ég felé szálló izzó pernyéket. Ott összekeveredtek a felkelő vadászok hajtómű lángjának fényéivel, akik a győzelmet ünnepelve szálltak le. És mindez összevegyült az erdőben, az evokfaluban tarkáló örömtüzekkel, a diadalmámor, a győzelem a vigasztüzeivel, hallotta a dobog brumbogását, a tűz fényében szálló zeneszót, a boldog egymásra találás újongását. Lúk lelkesedése néma volt, amint győzelme és festesége tűzének fényébe nézett. Az evok falu terének közepén hatalmas örömtűz lobogott, hogy megünnepeljék az estét. Felkelők és evokok vigadtak a hűvös éjszakában a tűz melegénél, énekeltek, táncoltak, nevettek a szabadság közös nyelvén. Még Tibó és Ártú is kibékültek és együtt táncoltak, a többiek pedig a zeneritmusára tapsoltak. Srípió miután véget értek az uralkodás napjai a faluban, Örült, hogy a forgolódó kis robot közelében ülhet, aki a legjobb barátja volt a világ mindenségben. Hálát adott a készítőnek, hogy szólókapitánynak sikerült összerakni a ártut, nem is beszélve Leila úrnőről. Mert no, a szólónak nem volt erőssége a protokoll, neki is megvoltak a jó oldalai. És hálát adott a készítőnek, hogy véget ért a véres háború. A foglyokat kis hajókon a birodalmi flotta maradványaihoz küldték, ezzel a felkelő csillagcirkálók foglalkoztak, valahol ott fent. A halálcsillag teljesen kiégett. Hán, Leila és Csubakka kicsit távolabbáltak a mulatozóktól. Némán szorosan álltak egymás mellett. Időnként a faluba vezető utat lesték, részben várakoztak, részben próbáltak nem várakozni, Képtelenek voltak mást tenni. Türelmük végül elnyerte jutalmát. Az ösvényen, kimerülten, de boldogan, Lúk és landó közeledett bizonytalan léptekkel, A sötétségből a fényre. Barátaik elébük rohantak üdvözlésükre, Ölelgették egymást, kiabáltak, Ugráltak, egymásnak estek. Végül csak szótlanul összeölelkeztek, elégedetten egymás érintésének örömétől. Egy idő után a két robot is odasompoygott, hogy együtt legyenek legkedvesebb bajtársaikkal. A bozontos evokok késő éjszakáig folytatták a vad ünneplést, a kis társaság, bátor kalandok hősei, a háttérből nézték őket. A tűzben nézve egy múló pillanatra, Lúk úgy érezte, arcokat lát. Jodát bent. Talán az apját? Elhúzódott társaitól, és próbálta megfejteni, mit mondanak ezek az arcok, de tűnékenyek voltak, mint a lángok árnyéka. Azután végleg eltűntek. Lúk ettől egy pillanatra elszomorodott, de azután Leila kézen fogta, és visszahúzta magához és a többiekhez, vissza a melegség, a bajtársiasság és a szeretet körébe. A birodalom meghalt. Éljen a szövetség. Vége. Fordította Veres Mihály. Felolvassa Jeges Krisztián. A felvétel 2003 januárjában készült.